Соціологічна фірма, яка в побуті мала назву «Розкажи мені, любиш ти чи ні», заспівала одноіменно пісню. Як правило, після цієї пісні відрубувався Вася. Однак, на диво, цього разу він не відрубався, а жалібно, не роздільно попросив шефа заспівати «Чому розплетена коса» А на очах Бранець сльоза. Це викликало бурю позитивних емоцій. Усі сміялися до сліз, згадуючи шефову відповідь на запитання американця: яке головне питання для України? Шеф разом з колективом виконав замовлення Васі. Правда, співали цю пісню несерйозно знущаючись над трагічними словами, однак Вася сприйняв це по-своєму. Він обливався сльозами і, б'ючи себе в груди, став клястися в любові шефові. «Я за вас, та я за вас, та я на край світу піду. Хочете, хоч зараз, піде моя сир збирати». «Що, торопів шеф?» «Ну, не хочете зараз, то можемо завтра». «Який я сир?» – розпитував Васю Камікадзе в повній тиші. «Вася розводив руками на взмозі чи то підібрати, чи то вимовити слова». Його повіки зрадливо злипалися, і публіка, знаючи, що він от-от упаде, намагалася будь-що втримати його від цього. «Я що? беркотів він, – я нічого!» Ахмед сказав, Ібрагім зробив. «Хто такий Ібрагім? – допитувався шеф. – Ти чи що?» «Чуєш, Андибере? – засміявся Вася і показав на шефа. «Що з ним таке?» Пахлавий об'ївся. Вася був п'яний, як чіп, однак усі навколо стали тверезіти. «До речі, андибере, класно ти його наколох!» Вася зареготав і показав всі свої пеньки в роті. «Як це тобі вдається?» «Щойно ти був у ланцюгу, а тут дивлюся, Ахмет у ланцюгу, а ти на коні?» «Ага, ти точно характерник!» Шеф схопив Васю за барки. «А при чому тут я, Ахмете? Я шу, Я нічого. Це все він. І бо він характерник. Я сам бачив на власні очі, як він руками ловить кулі. «А що ще ти бачив, Ібрагіме?» «А ще бачив, як ти один на один проти татарського загону воював, глипнув на них крізь зігнуту стрілу. Так вони самі себе порубали і згинули. Ось так-то!» Усі мовчали. Вася здивовано окинув їх оком. А що таке, не поняв? Що я таке сказав? Так, сказала Марго, нашого полку прибуло і налила собі горілки. Тобі скоро народжувати, відставив від неї чарку Андибер, узяв за руку і повів до виходу. У Марго округлилися очі. Цур тобі нечистий, втрутився Сидоренко і, вказуючи на Андибера, зарепетував бабичим голосом. Це він, це все через нього. Він знається з нечистим. Як тільки він у нас з'явився, ми подуріли. Я хрест святийно, що на грудях, розірвав пазуху Андибер. І в Бога вірую. Жінки з цікавістю роздивлялися його волохаті груди. «Так», «Та – сказала Леська, – «це вже білочка». «Що-що?» – перепитав Сидоренко. «Біла гарячка», – гаркнула та. «А ти помовч», – загаласувала зненацька світка і кинулася на подругу.